Salme 64 Til Dirigenten, en sang med musikkledsagelse av David Hør Gud, min røst i min bekymring. Måtte du verne mitt liv mot den rettsel fienden inngjøter? Måtte du skjule mig for ugjerningsmenns fortrolige samtale, for larmen fra dem som praktiserer det som er skadelig, som har kvestset sin tunge som et sverd, som har siktet inn sin pil, bitter tale, for å skyte fra skjulte steder på den uklandlige. Plutselig skyter de på ham og frykter ikke. De holder fast ved ond tale. De taler om og skjule feller. De har sagt, hvem ser dem? De fortsetter å utforske urettferdige ting. De har skjult et vel utforsket listig anslag. O hver enkels indre, ja, hans hjerte, er dypt. Men Gud skal plutselig skyte på dem med en pil. Sår har de fått, og de får en til å snuble. Men deres tunge er imot dem selv. Alle som ser dem skal riste på hode? og alle mennesker skal bli redde, og de skal fortelle om Guds virksomhet, og de skal visselig ha insikt i hans verk og den rettferdige skal fryde seg i Jehova og virkelig ta sin tilflukt til ham, og alle som er rettskaffende i hjertet skal rose seg.